Molt bon vespre. Són les 9. Ràdio Tiana presenta... Eleccions municipals Tiana 2011. Entrevista als candidats amb Isaac Salvatierra. Bona Tiana. Són les 9 en directe des de Ràdio Tiana. Falten 10 dies per les eleccions municipals. m'atreveria a dir que són unes eleccions més obertes que mai. Encetem avui la sèrie d'entrevistes als sis candidats a l'alcaldia. Avui és el torn de Josep Maria Viaplana, candidat de Solidaritat per la Independència, la nova formació independentista que va aconseguir en les últimes eleccions entrar al Parlament. És temps d'eleccions i ho volem explicar aquí, a Ràdio Tiana. De base del torn del PP dilluns d'Esquerra, dimarts de Convergència, dimecres de Gent i dijous del PSC, per ordre de menys a més regidors. Tancarem, per tant, amb la força més votada en les eleccions municipals del 2007. Serà sempre a les 9 de la nit i també, si us ho heu perdut, podeu recuperar l'entrevista a través del Facebook de Ràdio Tiana o del Tiana, del Facebook del Tiana Eleccions 2011. Dissabte més, a dos quarts de 7 de la tarda, debat electoral a la sala Albènis. És la programació especial de Ròdio Tiana. Arrenquem, doncs, des d'ara i fins les 10 de la nit... Podem podeu fer comentaris al mur del Facebook Tiana Eleccions 2011 o al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Eleccions Tiana. Entrevista el candidat de Solidaritat per la Independència, que ja és a l'estudi, Josep Maria Viaplana, bona nit. Bona nit. Abans que res, agrair-te, agrair-li que mantingués el seu compromís de ser avui aquí. Avui és un dia de dol per les víctimes pel terratrèmol de Llorca i se'n suspès tots els actes electorals a eh, tot Catalunya, també a tot Espanya i també també aquí, Tiana, evidentment, ens afegim, no cal dir que, que això no és un acte electoral, és un programa de Ràdio Tiana, ens afegim a les mostres de condol, de condol i des d'aquí també tot el suport a la població de Llorca, a totes les víctimes de Llorca. Efectivament, s'han suspès avui, Josep Maria, uh -huh. tots els, els actes aquí, Tiana, oi? Sí, sí, de fet, hem tingut dubtes de si fer aquesta entrevista, però vaja, eh, el fet de que no sigui un acte estrictament electoral i de fet que estigui tot en encaixat que pràcticament seria impossible fer-lo en un altre moment, doncs, bueno, hem decidit de fer-ho. Efectivament. L'eslògan de solidaritat és «Imaginem una Tiana millor». Em pregunta, «Imaginem una Tiana millor?» Imaginem És «Imaginem una Tiana eh? millor». Per què aquest eslògan? Perquè la resposta és «Sí», per exemple. O perquè les sessions que hem fet per recollir la, els pares i les demandes dels tianencs es deien «Imagina Tiana», i perquè, bé, és bonic, és bonic que, que la gent es pugui imaginar coses del que vol millorar, del que vol fer millor a Tiana. Va una mica també, una mica amb la, amb la qüestió que tots sabeu, de que Solidaritat va néixer com un partit que vol l aconseguir la independència, també és una cosa que s'ha d'imaginar de moment. És curiós, però l'eslògan d'Esquerra és si som capaços dimaginar o som capaços de fer-ho. No, no, i a més, a més estic totalment d'acord. S'assemblen fins i tot a veure d'altres eslògans, eh? Sí, sí, sí, ja et dic, nosaltres més, a, més que arreu ser per tot el tema del, de l'imagina tiana, no? Molt bé, de seguida totes les preguntes que hem preparat al Josep Maria Viaplana, candidat de Sí. Abans, però, hem de fer un petit retrat del candidat, un retrat que ens farà la Gemma Linyan. Gemma, bona nit. Hola, bona nit. Josep Maria Viaplana, un tianenc de tota la vida i un perfecte desconegut per alguns. És el fill del taxista, l'únic taxista que hi va haver a Tiana durant molts anys, al del costat d'Albert Tiana. Viaplana va arribar a Tiana amb només dos anyets, van a l'escola del poble, als Nacionals, després a la Clavé, una de les seves mestres, era la Maria de Gadreira, exregidora de Cultura, que ara tanca la llista d'esquerra republicana de Catalunya. Es va casar amb una tianenca i va tenir només, amb només 29 anys dos bessons. Vital i rialler és també un comediant, ha fet i dirigit teatre amb els Nou Pins, al Teatre de l'AMPA i els quatre banquets. La seva passió per l'escena el va portar a voler fer-ne la seva professió. Va crear Eina d'Escola, una empresa especialitzada en teatre pedagògic. Com molts tianencs que viuen al poble, s'embolica amb l'Ajuntament i treballa amb l'exercidor de Cultura de Convergència i Unió Carles Casnoves i dissenya un llibre de poesia i amb el PSC, amb el Francesc Riera, ajuda a tirar endavant el cicle de teatre infantil Bambolines. Té Facebook i des de fa poc, des de que les eleccions l'han apartat, Twitter. El teatre de la vida el porta a la política i s'implica amb gent pel progrés. S'encarrega de les campanyes d'eleccions del 2003 i el 2007 i els dissenya el butlletí. Però no es casa amb ningú. Fins al 2009, quan impulsa, Tiana decideix i organitza la consulta popular per la independència, l'embrió de solidaritat catalana per la independència. I encara no sap com, acaba encapçalant la llista. Diu això sí, que li fa molta il·lusió. Què li ha semblat el perfil? No, home, que li encarregaré que em faci el, el, la meva biografia el dia, que, el dia que em decideixi fer les millors memòries, perquè és fantàstic. No Només s'aclaria que... una cosa, quan has dit organitza, jo estava dintre l'organització del dia Tiana Decideix, bàsicament amb aquesta faceta que sempre he fet, que ha sigut de dissenyador. Eh? No, no li traiem mèrit a ningú i va basta també l'equip que va dissenyar eh, la imatge aquella tan trencadora de gent pel progrés de Tiana, eh? la, la, la primera la que li permet fer el primer salt d'una de, de de una altra gent pel progrés, sí, sí. Eh? Uh -huh. I va, va formar part una mica també de, de, de gent, no? A veure, sí, a veure, jo vaig acostar-me gent perquè m'atreia molt, diguem-ne, el plantejament que feien sobretot des del punt de vista urbanístic, eh? Jo com a tia de tota la vida em començava a espantar una mica tot el que se'ns venia a sobre i aleshores eh, vaig veure que hi havia un grup, que eren ells, a l'Emili el coneixia abans de l'AMPA de, de l'escola a l'Anglada, i, i bé, vaig apostar per, per, per donar recolzament amb les meves possibilitats, que en aquell moment vaig entendre que eren sobretot les del disseny gràfic. Sí, sí. Uh -huh. Una de les propostes que més criden l'atenció de solidaritat és aquest govern d'unitat, que si no tinc uh -huh. malantes, entès eh, proposen no? que tots els regidors formin part de l'equip de govern i no hi hagi oposició. Sí? no hi hagi oposició, sí, sí. Home, seria el seu, la veritat. A veure, uh, això és un poble, uh, jo no acabo d'entendre tanta crispació i tants enfrontaments. Mira, jo, jo encara no me'ns he llegit tot, però he llegit un parell de programes i realment eh, amb el programa t'identifiques amb la immensa majoria de les coses que posen tots els programes, perquè de fet més o menys venim a dir el mateix. Aleshores, l'única conclusió a la que podem arribar és que són els personalismes els que separen uns dels altres. De fet, jo ja, més enllà de Tiana, ja fa molt de temps que penso que el tema dels partits polítics comença està estar una mica antiquat com, com a sistema, diguem-ne, de, de, de, de gestionar la cosa pública, no? Però, Però si això, no hi ha... Això ja, ja, ja en ve de lluny de quan era jovenet i et mirava molt els moviments, eh, diguem-ne, anarquistes, etc. Etcètera, etcètera... Però ja... clar, si, si no hi ha ningú a l'oposició, qui, qui fa de control del govern, no? Qui, qui... Home, no necessàriament la gent que està al govern mm, no ha de fer-lo, aquest control. És dir, se suposa que els mateixos que estan governant ja tenen un control ja tenen, ja van en compte i a més a més, si hi ha gent de diversos partits uns s'ho han de dir als altres tampoc hem de cabre una mica amb el tripartit el que va ser el tripartit, o sigui que es fagin una mica la traveta encara que estiguin en un mateix govern. I tal com està la situació actualment, eh, vostè veuria, m, capaços de, de posar eh, es veuria capaç de posar d'acord PSC i gent pel progrés dins un mateix equip de govern? És, és un escenari... Home, no, no. hauria de fer-ho jo. Jo ho proposaria, evidentment, és el que nosaltres voldríem, i és la reflexió que jo... El que sí que em veig amb cor és asseure'ls amb una taula o demanar s i que asseguin en una taula i intentar llimar tots els punts Possible, que, tots els punts possibles de, de desacord, no? El que no puc, clar, que no puc eh, jo dir ara és jo ho aconseguiré, ni molt menys, uh -huh. però sí que jo penso que l'intent hauria de ser-hi. Sí, sí. Segueix els plens, Josep Maria? No. La veritat és que segueixo els resultats dels plens a través del, de la revista de, de Tiana. Sé sí, sí que la revista municipal que rebem cada mes... Sé que hi ha els votos Quan estava gent, evidentment, tenia una informació bastant de primera mà de tot el que passava, però mai m'ha tret massa el tema d'aquestes picabaralles. Mm perquè realment eh, aquests últims 4 anys s'ha viscut eh, el que vostè ja una situació de, de crispació en alguns casos eh, bastant espectacular, i unes picabaralles de, de govern oposició posició que vegades, a vegades en un poble doncs costa entendre com a, com a ciutadà, no? que a vegades es 20 minuts en un ple per... per Efectivament, no? aquesta, aquesta penso que és una cosa que, que arriba molt a la ciutadania, i penso que algú que doncs, no ha participat d'això, perquè de fet no ha participat, i no dic a la meva persona, sinó una, una formació política, doncs poder la única que pot dir anem a mirar de camí a les coses sense que algú digui ah, però és que tu vas fer això, és que tu... No sé, s'hauria d'intentar, la veritat. Entenc que es presenten com una força fresca, no?, per aportar uh -huh. nou aire al poble, una mica desconnectada, fins i tot això, ens deia que no, que no, que no segueix habitualment els plens uh -huh. i, i que tampoc no ens podria fer una anàlisi molt molt detallada de, de, de, dels plens de, de tots aquests He parlat aquests amb gent quatre quatre dels anys. dos cantons, eh?, i cadascú té la raó, vull dir, que és, que és una mica el que sol passar en aquestes Suposo coses. Suposo que sí, té una opinió formada sobre la gestió d'aquests quatre anys, de com, uh -huh. com s'ha portat, com, com ho havia. Govern, jo, en general... Format per Gent pel Progrés i Convergència En general jo l'he vist bé. És a dir, el que serien els, els grans resultats, jo la veig bé, jo la veig correcta. A més a més han hagut d'aturejar amb, amb la crisi. Vull dir, com van entrar, com aquell que diu Nissen, començava a parlar encara. I, i, i, en, i s'han trobat amb unes rebaixades... A veure, jo per la meva feina i tinc molt de contacte amb ajuntaments i regidors, especialment de cultura... I realment és dramàtic el que està passant, i per tant no ens podem, no ens podem extreure de, de, de la situació. I realment torejar tot això és dur. És a dir, jo potser hi algunes coses que les hagués fet d'una altra manera o no les hagués fet, o no les hagués fet unes altres, però sincerament eh, la valoració general no és gens dolenta. Amb quin alcalde es quedaria? Amb Ferran Ballaspinós o amb Emili Muñoz? En tenia en compte la gestió, eh? El senyor Ballaspinós no el conec. O sigui, tot el que jo pugui saber ha sigut de, de, per part de terceres persones. No, no l'he conegut ni tan sols l'és. Em sembla que no l'he sentit mai en un discurs. El, en canvi, a l'Emili eh, he treballat amb ell durant anys eh, dintre de gent. Per tant, no, no puc donar una opinió. No puc donar-la perquè, diguem-ne, hi ha una qüestió inclusa efectiva amb l'Emili després de tants anys de treball, o sigui que no... no. I amb què es diferencia, per tant, si la valoració que fa, en general... Uh, entenc que del, dels dos partits que han estat governant, tant gent com Convergència és bona, amb què es diferencien? Que un ciutadà de Tiana que d'aquí 10 dies uh, el 22 de maig ha d'anar a votar per què ha de votar Solidaritat i, i no ha de votar una altra cosa? Home, una marca molt important de Solidaritat és el tema de la independència és a dir, nosaltres pensem que el país, i per tant els pobles del país anirien molt millor uh, amb la independència, o sigui en Catalunya com ha estat Després, una altra cosa que, el, que la diferencia clar, en els temps que corren i molt el desprestigi de la política potser posar el teu currículum que mai has fet política podria ser una cosa força bona, no? És a dir, com un mèrit d'aquells que et donen punts, no? També en temps de crisi, no sé si suma, no? Sembla que les enquestes diuen que el ciutadal que esperen moments difícils que requereixen una gestió, doncs, acurada, busquen allò Mira que domini bé els números... i Sí, és que precisament moltes de les persones que formem part de la candidatura són emprenedors, empresaris, gent que venim de l'àmbit privat i potser això no deixa de ser per molta gent una garantia és a dir, veus coses ja dic, jo per la meva feina he tractat molt amb, amb ajuntaments i amb regidors no? I, i veus coses que no les entens de cap de les maneres i potser una persona que vingui de l'empresa privada potser les, les, les faria d'una altra forma Fosim un exemple, que, que no entenc Home, mira, posaré un d'aquesta casa l'altre dia parlant aquí eh, em vaig assabentar de que no hi ha cap tarifa publicitària perquè de fet es veu que no es pot fer publicitat a la ràdio o ens es quedem queixant de que, que l'Ajuntament té molts problemes econòmics perquè no donar la possibilitat de que la ràdio es, es mantingui almenys en part amb, amb publicitat, que a més a més en un poble tindria una funció més social, la, la publicitat és, és, té una funció social i més en una, en una comunitat petita, no acabo d'entendre, no he parlat amb, amb ningú de, del govern, eh? perquè és una cosa que em vaig assabentar i tampoc no però d'aquelles coses que no acabes d'entendre. Dóna la sensació com si fos un grup de gent que s'ha aplegat ha i han dit ens presentarem a les eleccions, però, però no tinguin una idea molt formada. Segurament, bé, segur, no? hi ha un programa eh, uh -huh. eh, escrit i i, sí, i, el sí, tenen, sí. i el tenen a la base de, de, de qui el vulgui saber. Uh -huh. mm, ens podria fer un resum? Amb, amb Quines són les tres prioritats de solidaritat per aquí, Tiana? Les tres prioritats serien... El tema del, del canvi de, de l'ambient que hi ha a l'Ajuntament, això em sembla que és bàsic, i això és una cosa que pot portar coses molt bones en tots els altres àmbits. Evidentment que Tiana eh, es fa una tasca de, de divulgació del tema de l'edari independentista i sobretot de les avantatges que poden tenir per la gent. Eh, no és allò de dir, ui, això és una cosa que no preocupa la gent no, no, és que afecta moltíssim bueno, hi ha les xifres aquestes que es donen dels 3.000 euros per català any que se'n van i no tornen multiplicat pels 8.000 habitants de Tiana representen uns 24 milions d'euros el dèficit actual acumulat de l'Ajuntament són 6 milions i escatx o 7, una cosa gens. imaginem-se que cada any aquests diners no se n'anessin no? i la tercera cosa molt important sortir de la crisi, mirar què pot fer l'Ajuntament per ajudar a sortir de la crisi a, a la, sobretot a les persones i els negocis de Tiana què es pot fer, què es, què es pot idear, què es pot acordar què es pot... en fi tot el que es pugui fer diguem des, des de l'ajuntament no una intervenció directa sempre donc eh, assessorant, ajudant posant diguem-ne sobretot coneixements que potser la gent és més difícil que els tingui de forma individual etc etc Si li sembla de ser amb la qüestió independentista pel segon bloc de, uh -huh. de l'entrevista em volia centrar justament amb, amb la qüestió econòmica en aquest context de, de, de crisi com, com, com s'ha d'afrontar a nivell local amb, amb solucions concretes, què hem, hem de fer? Què hem de fer? Mira, per exemple algunes de les coses que diem en el nostre programa eh, que sembla que es deu dir-ho molta gent és per exemple ajudar els joves eh, amb el tema de recerca de feina formació, eh, assessorament Donar eines perquè puguin trobar feina. Després, donar eines perquè hi hagi gent a Tiana que puguin prendre negocis. Sobretot negocis que l'autocupin o que pss, fins i tot puguin arribar a ocupar a gent del mateix poble, que portin riquesa. Eh, posar en contacte eh, gent que volen prendre negocis però no té capital amb gent que sí que té diners, i Tiana és un poble, que no ens enganyem, hi ha gent amb diners, que millor ara amb la... Amb, tal com estan les coses a nivell bancari, a nivell de la borsa, etc. etcètera, etcètera doncs, i, amb, i amb el tema del totxo, evidentment, doncs diuen, ui, què faig amb això? Doncs puguin, per exemple, tenir l'oportunitat de conèixer eh, propostes de gent d'aquí mateix. Eh, la cultura, la cultura cada vegada més serà un element, diguem-ne, que no només és una qüestió, diguem-ne, emotiva, efectiva eh, per la gent, és, eh, serà un element econòmic de primeríssim àmbit. De fet, no, no, jo sempre dic de que fins fa pocs anys, ara ho és el software, però la primera indústria dels Estats Units era el cinema. O, i, la primera, I la primera indústria del Regne Unit era la música. Per tant, la cultura en si pot ser un gran element per sortir de la crisi, com ho pot ser les noves tecnologies, etc etcètera. etcètera eh? L'Ajuntament d'un problema greu d'ingressos, eh, ara que s'ha aturat el sector del totxo, que representava el principal, la principal font d'ingressos, un percentatge amplíssim, uh -huh. i amb la crisi que s'atura la construcció, doncs han caigut en picat. Eh, a, poden, a, a podria matisar una sí. cosa, ni jo ni molta gent ens expliquem com ningú s'adonava que això tindria un final, la veritat que és que jo com a ciutadà, ja parlo com a ciutadà, no m'ho acabo d'explicar. Potser podria servir com una oportunitat aquesta crisi a nivell local per buscar noves fonts d'ingressos, el que comentava, facilitar, crear noves empreses aquí al poble, uh -huh. però això fins ara s'ha anat intentant amb diferents propostes i sembla que no, no, no ens n'acaben de sortir. No? Eh, bueno, jo tampoc dic que tingui una vereta màgica, eh? l'única cosa que podem fer és intentar-ho, una cosa que a mi i a molta gent que tenim empreses que ens ha passat tota la vida és de que si una manera falla, doncs en provem una altra. És dir, perquè està clar que si en uns objectius s'ha d'intentar buscar la manera. Potser les maneres que serveixen a altres llocs no ens serveixen aquí, o sí, o trobem per ahí alguna cosa, alguna iniciativa, que que diem, home, mira, això ho podríem aplicar a Tiana i ja ens n'en sortim no dic jo que sigui més llest que els que hi ha hagut abans, perquè seria mentida. Però, vaja, eh, s'ha d'intentar. I, I si, per exemple, comptant amb la gent que estem a dintre de solidaritat, seguint aquesta, aquesta línia de dir tothom a col·laborar i ningú a l'oposició, doncs poden sortir idees que alguna d'elles pugui tirar endavant, doncs, escolta, per això estem. Solidaritat, solidaritat és de dretes o d'esquerres? No és ni de dretes ni d'esquerres solidaritat el que vol és tenir la independència i aleshores a partir d'aquí probablement un partit que es digués solidaritat català no tindria, no tindria cap sentit no? eh, el que passa és que avui en dia també al si marge, marge de... però si ha una política econòmica que el poble per sortir de la crisi però no quina diferència efectiva hi ha entre la política econòmica que pot aplicar un, un partit com Convergència i un partit com el PSC per exemple, i més a Diana quina diferència hi ha? Molt poca és dir, als marges, diguem-ne, ni un partit d'esquerres nacionalitzaria els comerços de Tiana ni un partit de dretes eliminaria l'escola pública ni les pensions, ni coses d'aquestes per tant sí que se se'ns diu, perquè no suposo que és alguna, per algun lloc ens han de punxar ens no? han d'intentar trobar el, el punt feble és la crítica, se va a solidaritat a nivell nacional a nivell no? nacional, sí, però és que, a veure, és que avui en dia els marges són molt, molt, molt, molt estrets, la diferència en ideària entre partits així més de centre-dreta i de centre-esquerra en general és escassa però per exemple política d'impostos, pujarien l'IBI el mantindrien, l'abaixarien quina posició tenen? jo no estic a l'Ajuntament, no hi he estat i no conec eh, que, eh, com estan els números això és una cosa que vull deixar clara jo no puc parlar ara de farem això o farem lo altre fins que no estigui dintre i vegi el que hi ha però, però està, algú, claríssim, algú està claríssim està a... claríssim que pujar els impostos ara mateix per la gent de Tiana mm, no crec que fos una, una bona alternativa però, si s'arriba a la conclusió de que és l'única manera, doncs es pot difondre, es pot explicar i es pot eh, intentar doncs, que la gent tingui que el millor és, és la millor manera. Però ara mateix, la veritat, no puc dir. Pujarem, deixarem de pujar. M'agradaria molt veure l'extracte de comptes, per exemple, això que t'estava explicant abans de la ràdio, no? I el millor veure per on realment podria haver uns ingressos o podria deixar d'haver-hi unes despeses abans que arribar, evidentment, a plantejar el tema de la, de la pujada d'impostos. Però no haurien de tenir ja, un criteri format? Eh, quan, quan vostès es presenten a les eleccions i, mm -hmm. i ofereixen el seu programa, nosaltres, si guanyem, farem això, si entrem a l'Ajuntament. Mm, pujarem, baixarem, o, o aquesta és la nostra política, no? Mira, jo com a, o sigui, a ciutadà, com, a, com a ciutadà estic cansat de sentir promeses que després no es compleixen i coses que després es matisen. Eh, jo penso que ja arriba un moment, però jo penso que això ja ha passat sempre, en què suposo que el que, el que et fa votar en un lloc o un altre és la credibilitat que et puguin donar les persones, el, el, el refiar-te'n que, bueno, que davant de problemes o coses que es puguin trobar, doncs accionarem, perquè mm, en el programa electoral del PP no estava entrant la guerra de, de l'Iraq, per exemple, i van entrar-hi. A veure si El que vull explicar així, dit una manera molt bèstia, és de que eh, es anirà mirant a veure què és el que passa i què és el que es trobarem. És evident, ningú de nosaltres ha estat en un ajuntament, ni el de Tiana ni en cap. Eh, no controlem ni tenim un, un coneixement exhaustiu dels números del... Potser les properes eleccions ja podrem parlar amb una mica més de coneixement de causa d'aquest tema. Uh -huh. Però vaja, jo he portat empreses, molts dels que estem allà portem empreses, una mica d'idea ja tenim. Fet una mica de referència abans al creixement, eh, m'ha semblat entendre que, que que creia que havia crescut massa Tiana els últims anys, no? Home, sobretot és que recordem la, la Tiana de quan jo tenia pues, 8-10 anys, sí, sí, clar. Creu que ja hem tancat poble, que, que això no ha de creixer més? Qui ho sap? Jo penso que no. Jo penso que s'hauria de cuidar aquest tema. Perquè, si no, les, les coses... Bueno, jo, jo, el meu pare era fill de l'Ella, i jo vaig veure el creixement tan bèstia que va tenir a l'Ella als anys 70. Per exemple, a nivell d'urbanització, 11... I, I la veritat és que no voldria que això mateix per, per Tiana. Potser és molt egoista, ja ens diuen a vegades a la gent que estem en contra que som uns egoistes, que no volem compartir el creixement. Mm, bueno, no ho sé, noi, però potser al no, teu poble tampoc t'agrada que es converteixi en un, no sé, en una cosa que dius, bueno, ha perdut la personalitat, i ho perdut tot. Sí, potser som egoistes, però però, però veiem així. I creu que s'ha perdut la personalitat? No, no, Tiana no, afortunadament no. Així que hi ha un gran volum de gent novinguda, però Tiana té la gràcia, diguem-ne, de poder-los incorporar a Aquell aquells que volen doncs, poder-los incorporar. Mira, la, la, la consulta del 13 de desembre del, del 2009 va tenir virtut, de la virtut, entre altres coses, d'incorporar a Tiana gent que feia molts anys que hi dormia, per, més que viure-hi, i en canvi aquí va trobar una manera d'encaixar amb gent del poble. És el cas de, de dues persones que estan a la nostra llista, que són la Maria Rosa Vinyes i el, i el Ramon Canela. Que sempre ho diuen. Jo, fins ara, fins a, a la consulta popular, jo dormia a tiana però no hi vivia. I ara almenys hi faig vida i, i tinc amics i, i comparteixo un projecte, no? Són les 9 i 25, estem entrevistant el candidat de Solidaritat per la Independència, Josep Maria Viaplana. Podeu intervenir o deixar comentaris o fer alguna pregunta, després en llegirem alguna a través del Twitter, amb el coixinet Eleccions Tiana. Ara el que farem, Josep Maria, és canviar una mica de registre i fer un petit test que ha preparat la Gemma Linyan, que implica allò, és una mica un teva meva, de respostes una mica més curtes. Uh -huh. Aquest no sé si t'agradarà tant. Com vols di? No sé, no, no és com el perfil. Ah, bé, vale. Jo engego, eh? Vale, vale, no, no, escolta'm, jo estic atent i contestaré el que bonament pugui. Va, un motiu per viure a Tiana. Que s'hi viu molt bé. Campau o Calaixalà? I aquí t'has de mullar, no com amb el Vall d'Espinós i el Muñoz. Mm, he comprat a tots dos moltes vegades. Darrerament vaig més a Calaixalà, no sé exactament el perquè. Quins dies hi ha recollida de matèria orgànica? Els dilluns, dimecres, divendres i dissabtes. On llences un tap de suro? El tap de suro, i jo diria que l'orgànica. Jo diria que el rebuig. No, no, no, el tap de surus l'orgànica, eh. El tap de surus a orgànica? Sí, sí, sí. El tap de surus al rebuig? Ara ens de documentar, però jo diria... Que és que... matèria orgànica sense no, cap dubte. Just... Obrim el Twitter, sí. eh, a més si s'animen, que no s'animen gaire. Ho dic perquè <ríe> eh? jo, jo, fa, jo. fa poc va, va venir un, una persona argentina que treballa amb mi, ...i va descobrir que el suro sortia d'uns arbres... Sí. ...que es diuen els Ines Soreres. ...i li vaig explicar jo... ...o sigui que... ...matèria orgànica ho és... ...una altra cosa és com se li Bé, ara consideri... Ara ho ...com, com, això com és per es reciclaria... Nota, eh? com, sí, ...com es reciclaria aquí l'Enric Coll... ...segurament ens, ens tocaria el costó... ...perquè li va costar molt explicar tot, a, tot ah, això... Mal de tot. ...un programa de televisió... ...un programa de televisió... ...puc dir una sèrie? ...sí... ...Sex sí. a Nova York... ...El casal dins o fora... Home, a l'hivern dins. I a l'estiu a fora, evidentment. Un cava de parxet. Albron d'atur, eh? Escola pública, privada o concertada? Mira, jo he tingut l'experiència de que vaig haver d'acabar portant a dos fills meus bessons, o sigui, criats exactament igual, a la mateixa casa i la mateixa família, una a la privada i una a la pública. O sigui, bueno, una a la concertada i una a la pública. Jo penso que sóc creïdor, fermament, i més he treballat molt amb escoles, ha sigut la meva vida, eh, dintre del món de la cultura, que no totes les escoles serveixen pels, per tots els nens. I que els pares tenen la responsabilitat de trobar quina és l'escola que, que va bé en els seus. No sóc gens eh, contrari a l'escola pública, ni tampoc gens contrari a l'escola concertada. El B-29 o el t per baixar a l'estació de Montgat? Doncs el t per mi. Per què? Perquè fa menys volta... Perquè, perquè... perquè és el que coincidit que... Bé, bueno, primer té parada davant de casa meva. Això ja, això ja hi fa molt. I segona... Bueno, les poques vegades que l'agafo és que vinc de l'aeroport normal, normalment i, per tant, vaig amb una maleta i per... no hi ha color. O sigui, si no hauria de venir des de l'església fins a casa meva, seria, seria bastant fort. Quin és l'últim acte tianen cultural? On has anat? Acte tianen cultural? Home, el que vam organitzar nosaltres, no. l'alt dissabte passat... No, però és, era un acte de campanya, això. Bueno, però un acte cultural, no, sense fora cap de, dubte. No, fora de campanya. Fora de campanya, ostres. Doncs, suposo que algun acte... Les festes també són actes culturals? Sí, sí. Doncs, eh, no sé, algun cap d'any, alguna... Bueno, la... com, a, com a molt com a molt enrere la festa major, però, ostres... Oi, la festa major. Eh? Sí, sí. Aquí posarem un negatiu. Sí, sí. Posa'm-ho, posam molt. Posa'm I fora de Tiana? Fora de Tiana, doncs, eh, el teatre... Eh, no sé què he anat a veure. O oh, el cinema, també és cultura Sí, home. Doncs vaig anar a veure a Tor i em va encantar. Un conseller del tripartit i un del govern actual. Home, la Montserrattura sense cap dubte. I el d'ara, home, no podem saber massa cosa, però, home, el Mascolell sembla que és un tiu que sap la, el que es porta entre mans, no? mm -hmm. Un plat del restaurant Can Roca. Ostres, les mongetes amb motifarra, per favor. <laughs> Verdader o fals? Tiana, hagués pogut tenir un funicular? Home, totalment fals, no? No? No. Ostres, doncs mira. No. Eh, a on? L'havia planificat eh, l'alcalde Joan Garí, el mateix que va portar el tramvia i, uh -huh. i l'electricitat doncs, per pujar cap a la Conradia. Evidentment de... Evident era <laughs> completament irrealitzable, ja crec, el projecte. Sí, eh? però estaven els planos. No, no, eh? Ell ho va pensar, sí, sí. Vaja. No sé si, si, si, si crec que està bé ben contestat haver-me equivocat. <laughs> eh, quin dia diari llegeix? No, ara normalment l'Ara Electrònic, però ara estic molt enganxat al Directa.cat, també. Qui va, qui va ser la primera regidora de l'Ajuntament de Tiana? Ostres, no en tinc ni idea. Pot ser la Maria de Gado? No, no que va. No no. No, no. no, no. Ni molt menys, no. Ostres, no, no, no, no ho sé. No sé. La fem Erlos. Ah, vale. Per Convergència i Unió. Sí, sí, sí. Una entitat de la que en sigui soci o hagis fet alguna activitat? D'aquí de Tiana? Sí. De o les que o hagi estat... tot eh, a, a totes les que hagi estat... A l'AMPA, eh? als Nou Pins, al Teatre de l'AMPA... Eh, no sé, alguna més... Sí, aquestes que he dit. Teletubbies o parc del camp de futbol vell? Com t'agrada més Ostres, dir Ostres, mira, a principi jo em negava a dir-li Teletubbies i ara només dic que Teletubbies... M'he contaminat de, de, de la gent i ara ja dic ja directament a la tuves. No ho sé, jo... Fa, va haver-hi un temps en què em negava i a més a més considerava que no, no, no s'havia de dir. I ara mira, el que, que passa a la vida, no? T'hi negues, t'hi negues i... Un racó de Tiana. L'explaça dels peixos. I un llibre per llegir a L'explaça dels peixos? Ara estic llegint Barcelona 1700, que és un, diguem, una explicació entre documental i, i, i ficció del que era la Barcelona d'abans del 1714, i és molt interessant. I una cançó que et fa sentir feliç? Home, hi ha una que em fa bellugar i em fa somriure sempre, que és Walking on Sunshine, de Catherine and the Waves. Aquesta, aquesta mateixa. Que és aquesta mateixa. Que a més a més havia sigut, crec recordar fa un bastant de temps, eh, Sintonia, no sé si era RAC 105 o Catalunya Real. Jo diria que era RAC 105. Pot ser, pot ser, pot Jo diria ser. que sí, eh? És una cançó anglesa. Eh? Ara em faràs dir, ara em faràs ah, dir. Ara dir el tòpic, ara dir el tòpic. Uh, <laughs> no, però en castellà hauria pogut dir, també? Com? si En, la... en castellà, al, té alguna cançó en castellà... Sí, clar que en moltes. aquelles pequenyes coses del Serrat del Serrat del Serrat. Molt bé. Uh, farem una petita pausa. després li preguntarem sobre un moment històric que va viure aquest poble fa uns mesos. A veure si, si ho recorda, li donem una pista, segur que ho recorda clar. Jo crec que ha sigut una victòria de la democràcia. Crec que avui s'ha fet paler de que aquest país necessita eines democràtiques. Una de eines democràtiques Albert. com fer consultes. L'Albert no sé no. Muñoz. Són les consultes per en dependència que es van viure a I aquest I tant, i vaig estar a la taula, ja al peu del canó. En parlem d'aquí uns moments amb el candidat de Solidaritat, Josep Maria Viablana.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 Eleccions municipals Tiana 2011 Radio Tiana presenta el debat electoral 6 candidats, 6 propostes de futur, 6 projectes per Tiana i un debat El primer debat 2.0 Moderat per Isaac Salvatierra i Gemma Linyan amb tot l'equip de Radio Tiana Dissabte 14 de maig a les 7 de la tarda a la sala Albénis. Segueix el debat en directe per l'emissora municipal, el Twitter i el Facebook Tiana Leccions 2011. 22, 28 i 29 de maig arriba el Festival de Música Antiga de Tiana, Tiana Antica 2011. Diumenge 22, el grup La Ritirata ens oferirà les sonates per a violoncel de Luigi Boccherini. Dissabte 28, Fantasies i danses dels siglos d'oro, de a càrrec de Xavier Díaz-la-Torre i el diumenge 29 arriba la música medieval amb el grup Aixabeba amb el seu programa Colores del Medievo. A tots els concerts, descoberta tàctil dels instruments dirigit a persones cegues o amb disminució visual. Més informació a visibodia.org. Salvatierra entrevista els candidats a l'alcaldia de Tiana. Avui Josep Maria Viaplana, candidat de Solidaritat per la Independència. Abans de la pausa hem sentit l'Albert Muñoz, un dels organitzadors de les consultes, de la consulta per la independència que es va fer uh, l'any passat aquí a uh, Tiana. Uh, el Josep Maria i bona part, un, una part important de, de la candidatura, de les llistes de solidaritat, estaven uh, organitzant. Uh -huh. no? Què van sentir? Uh, Tiana va fer un molt bon paper les consultes. Sí. home, a veure, més enllà de del que hem sentit mentre es organitzaven, jo puc dir que la cosa més forta que ja vaig sentir aquell dia va ser veure com, un, per exemple, una parella de de, vella i en, de vells venien allà positius del vot i deien que havien esperat tota la vida poder votar allò. O gent que em deia, ostres, ara sí, ara sí voto un ganes, no? O ens donaven les gràcies. Eh, clar, vam fer, com diem nosaltres, feliç a molta gent aquell dia. i f... Això és fort, és fort. Estar allà i veure-ho i viure-ho i, i saber que tu hi participat és... És molt fort, sí. Clar, però també organitzant les consultes també hi havia gent no afiliada a cap partit, o gent d'Esquerra, o gent de Convergència, o gent d'Iniciativa, uh -huh. o de qualsevol sí, altre sí, partit. Sí, sí. I la sensació potser és que no s'han apropiat una mica d'aquell acte que que, doncs que que va resultar un èxit i, i que va funcionar bé uh, per exemple l'acte central de campanya que crec que és, és demà no? uh -huh. és demà mateix una de les coses que es fa és projectar fotos i, i vídeos sí, de les consultes sí, sí. Sí. Bueno, si no hi ha ningú més que ho reivindiqui doncs mm, allà ells diguem-ne, sí que és veritat que hi havia gent de diferents colors polítics però, vull dir, nosaltres ho reivindiquem no hi ha tant com perquè nosaltres com a solidaritat, perquè solidaritat va néixer molt de temps després de la consulta. Volgui dir que ens hem si com nosaltres els que em vam organitzar, deixem molt clar que el nucli surt de gent que està a la consulta, però no vol dir que organitza solidaritat, però som els únics que ho estem reivindicat duna forma clara i evident. Si els altres no reivindiquen, doncs, ja explicaran el perquè. Hi ha prou marcat, entre cometes, aquí el poble prous votants sobiranistes i independentistes que, per presentar dues candidatures, Esquerra i Solidaritat, no s'estan eh, adjudicant... Es va, intentar, es va intentar que hi hagués una sola candidatura i, bé, bueno, malauradament no, no es va arribar a un acord. De fet, el temps que es va trigar, quan ens pensàvem que això arribaria a un bon port, va fer, diguem-ne, dubtosa la, la possibilitat de que Solidaritat Uh, arribés a presentar-se Com o van... temps o tingués temps de, de, de, de crear una, una candidatura sí. Com van anar les converses? Mira, les converses van començar al gener quan nosaltres ens vam posar en contacte amb, amb Esquerra Republicana i vam convocar una reunió es va parlar una mica d'uns punts que nosaltres consideràvem bàsics uh, Posteriorment es va tenir una segona reunió però eren punts assumibles? O era... de vegades amb una negociació si sí, exigeixen mm, 200 ja saps que, sí, que, que però, però tampoc tamp tampoc em dic que era una cosa de dir que bé, jo havia de ser així exacte o no uh, hi havia el, el, algun punt que de fet quan ells ens van dir que allò potser era um, per exemple el tema de, lo de, les, de, lo de les primàries no? de fer unes primàries conjuntes no doncs ja vam dir que ja en teníem de que tampoc no ens podíem posar a casa de d'una altra. Udí perquè estadísticament a solidaritat no ha arribat el conjunt de Catalunya, ha arribat a poquíssims acords amb altres eh, amb altres formacions independentistes, uh -huh. no així he estat amb, amb reagrupament, que després de la patacada uh -huh. a les eleccions del Parlament sí, sí. la tendència potser ha estat una mica per part d'esquerra i de reagrupament de, de reunificar no, l'independentisme i Mira. tornar a fer pinya abans de les eleccions per, per fer força. A Tiana, a Tiana precisament en això no, no, no va així, és a dir, nosaltres érem del, del, del grup de, de gent que per exemple vam estar amb un acte que es va fer abans de les eleccions del Parlament a un acte que es va fer al Fosal de les Moreres, que precisament el que reclamava de, la de, de les cúpules de solidaritat i de regrupament de que es deixessin de tonteries i que anéssim junts. És a dir, nosaltres hi hem cregut sempre, i de fet vam actuar així, no vam poder contactar amb ningú de regrupament, perquè Tiana no hi ha que nosaltres sapiguem ningú de regrupament, però anar directament a Esquerra Republicana, sí, sí, vam anar, ah, i, i vam, a veure, l'únic cosa que vam dir, una d'elles era fer una mica el que s'ha fet a Barcelona, val? Eh, anem amb una marca blanca, aneu amb una cosa que no sigui ni Esquerra Republicana ni Solidaritat, que jo penso que és perfectament entenible. Però és lògic que si un partit ja té representació històricament des de fa molts uh -huh. anys, un municipi i un altre és una formació nova, que la formació doncs, que històricament ha estat representada pugui exigir no? tenir més presència i, i, i mantenir les seves sigles. No? Sí, però la unitat diguem-ne no ha de ser absorció. No sé, no, això, com, això no és com les caixes, m'entens? Que diuen, no, s'han fusionat, no, és que una ha absorbit a l'altra. Uh, nosaltres de que això no havia de ser. Però, per altra banda, nosaltres també deixàvem les nostres expectatives, diguem-ne, de, de tenir una presència com a solidaritat. Uh -huh. I, I, bueno, dic, el tema és que no es va arribar a un acord. El problema és que es va trigar tant a no arribar a un acord que, que va comprometre una mica la possibilitat que nosaltres presentéssim un programa, una candidatura, etc. Però, mira, en una setmana i mitja o dues vam tenir la llista, ens vam posar a treballar amb el tema del, del programa... Eh, Uh, demà surt del forn, eh, ja i, i, i ha imprès i maquetat i tota la història, o sigui que... que, que Bé, bueno, estem acostumats. Va passar una mica com el, el tema nacional, o sigui, es va crear el mes de juliol, a finals de juliol, i escolta'm, i es va presentar i encara vam fer un bon paper a les... Potser és que ens va això, uh -huh. això de fer les coses una mica jo. Allò... Clar, tenen el, el difícil repte del 5% de vots, que uh -huh. és el, el llindar mínim perquè, perquè puguis entrar a l'Ajuntament. Mm, han comptat quants vots suposa, això, aquest 5%? Dependrà, evidentment, de la participació? Dependrà de la participació. Mira, fent una projecció, nosaltres hem estudiar, jo de l'època de gent ja tenia les taules aquestes, amb la Lleidó han dit totes aquestes coses, i més o menys ja sabia jo com anava el tema, no? Uh, vam fer una projecció del que serien els vots que es va haver a Tiana en les eleccions al Parlament, i vam arribar a que amb uns 260-270 vots es podria treure un regidor eh? perquè nosaltres en vam treure 188 però el regidor més, més barat per dir-ho d'alguna manera era un de, sembla que era de Convergència que era el partit que va treure més vots en les eleccions al Parlament i estava al voltant dels 250 vots o sigui que més o menys la cosa va per aquí Clar, això eh, el, el PP, per exemple, l'any 2007 va treure 182 vots i es va, es va quedar fora es va quedar fora, sí, sí. va passar una cosa, que es van presentar Ciutadans, que uh -huh. van treure 131 vots i bona part deurien venir del PP, i, i això va fer que, que el PP es quedés fora. Sí, sí, només jo coneixíem bastant bé la candidata i, i li vaig donar les meves condolències. Esquerra Republicana en va treure 339, era una etapa daurada a, a nivell de resultats d'eleccions al del Parlament, la, la marca estava més forta es podria repetir el cas que va viure PP i Ciutadans mm, com, com, com, com ho veu vostè imagines, veure, imagines que treuen 100 vots això els hi resta, Esquerra n'acaba traient 200 i es queden fora tant soledat com Esquerra és possible, És possible de fet és això és el que hauríem d'haver pensat quan, quan es va negociar i es va fer la proposta de d'unió de, de d'anar junts o sigui, nosaltres i ells, els dos nosaltres, hi havia el tema de no, de no renunciar, diguem-ne... Havíem, ja, havíem renunciat prèviament algunes de les coses que havíem dit i va haver-hi aquest tema de la marca blanca, que se'ns va dir que no. Jo vaig dir que pues no, no creiem que nosaltres ens haguem d'afegir en una llista d'esquerra, senzillament. Sí, sí, però correm, evidentment, aquest risc. Uh -huh. Però, diguem-ne, que en aquest cas no s'ha de ser gaire sospicàs per entendre que qui més té a perdre és qui ja té una representació. S'agrada, sí. Mm -hmm. i nosaltres, mira, si en traiem un estarem, que saltarem de contents uh, una persona pel Twitter ens demana que preguntem quan ha costat la, la campanya electoral mira, uh, tu puc dir perquè a més sóc el secretari de Finances <laughs> o sigui que estaríem parlant de que totes les despeses que hem pagat o que estem pagant entre els que fonem part de la, de la campanya arribaran a pujar uns potser uns mil euros mil euros, i la valoració del material que ens ha passat, Solidaritat, que són aquestes pancartes que es veuen, aquests cartells fets així una mica macos i tal, doncs no ho sé, però vaja, jo fent números de lo que tenia cada poble i tot això podien ser 6 o 700 euros o una cosa així. Uh -huh. Molt bé, preguntarem uh, a tots els candidats, uh, uh -huh. què és el que... Ara hem anat a penjar-los nosaltres, eh? Mira, avui hem acabat. Ja, ja vam veure el dia de l'inici... Uh... No, el dia de és, és una mica ja, quasi folclòric. No, no, és que nosaltres aquest, totes aquestes tardes d'aquesta setmana hem estat penjant tocat, i ens anava veient penyar, la gent de Tiana allà, el, el senyor candidat que estava allà a la foto, vinga, pujant a l'escala. Uh... Parlem-nos una mica de, rebre augment de, de la resta de la candidatura. Del, del, he vist que no només hi ha el seu cartell penjat sinó també el del... d'en Carles Domènech sí. i el de, el, de, el, de, el de la foto de grup uh -huh. i també en el Lluís Negra, clar, uh -huh. evidentment som, són, són els tres, els eh. tres Sí, diguem-ne que seríem les tres persones que, que formem equip uh -huh. diguem-ne, un nucli més, més d'equip uh -huh. tot i que dic que que hi ha persones bastant importants dintre com són la Teresa Montreal i el seu pare, el Jaume Montreal uh -huh. en Josep eh, Rosés Uh -huh. i i el, i el Ramon Canela uh -huh. vale? és a dir, hi ha persones que, que, que formen part d'aquest nucli de treball de deixar-s'hi hores de reunions, de posar la casa per reunir i per fer coses, etc, Molt bé, són tres quarts de 10 uh, de seguida continuem amb el Josep Maria Viaplana, que és el candidat de solidaritat i ara seguirem preguntant però ja veureu perquè hem preparat un format diferent amb tres tianencs que ens ajudaran a entrevistar el candidat sintonia identificarà l'espai en què tancarem sempre les entrevistes. Estem molt estrets perquè estem ocupant ja tots els micros, crec, disponibles aquí a, a Radio Tiana. Hem convidat, com us deia, tres tianencs. Ells són el Pere Esteve. Pere, bona nit. Hola, bona nit. El Pere té 33 anys és de Tiana de tota la vida que es diu, fill de, del Pere Esteve, conseller de Comerç, i Turisme i Consum entre el 2003 i el 2004 i secretari també va ser general de Convergència del 96 al 2000. Un gran referent pels polítics locals perquè es va formar a la sala de plens de Tiana. El Pere Esteve, fill, és dissenyador i músic i viu als pisos nous de la Riera de Tiana. L'Àngela Berenguer, bona nit, Àngela. Hola, bona nit. Té 60 anys, és mestra, eh, primer a l'Escola Mireia i ara exerceix eh, en una escola pública del Maresme. Va venir a viure a Tiana amb 25 anys, en fa 35. Per tant, és cunyada del pintor Álvar eh, Sunyol, és la germana de la Rosella. I la Maritxell Vidal. Bona nit, Maritxell. Hola, Barenic. Té 38 anys, és advocada, mare de dos fills que van a l'escola Atiana i viu eh, al poble des de l'any 2003. És nou vinguda, que en diem, però ja no tant, eh, perquè el 2003 ja ja fa ja fa. I viu al carrer Sant Jordi. Mol bé, doncs, eh, ells vindran cada, cada dia amb, amb els candidats, al, al llarg de, dels sis dies de les sis entrevistes dels candidats, i hem buscat que facin una mica doncs, les preguntes que, evidentment, estan allunyats de la política i del periodisme, doncs les preguntes que no faria un, no? un periodista. Eh, Pere, si vols eh, començar. Mm. Bueno, a veure, les altres que hem pres. Uh, bueno, jo primer faig una pregunta així bastant egoista, que, que m'afecta a mi, que és com veu la, la creació cultural de Tiana, és a dir, no l'activitat cultural de consum, sinó uh, la vida, la vida creativa que hi ha Tiana, com s'està desenvolupant. Que hi ha molts creadors i molts artistes. De fet, jo vaig començar a fer teatre amb uns creadors que van venir a viure a Tiana, que és en Camp Boter i amb molts músics que, que van viure a Tiana. Per exemple, el meu mestre de guitarra va ser el Quim García Montoliu, que encara viu a Tiana, que és un tienenc d'adopció, però de fa molts anys, també. Uh, pintors. De uh, veure, hi ha molt, molts creadors. Això no vol dir que tot el que fan ho facin aquí, evidentment, no? Sinó que són molta gent que ha fixat la seva residència en aquí. Però hi ha un potencial, també. La mostra d'art que es va fer durant molts anys era... Una, era... Era un exemple, no? Creu que es prena prou ser. suport des de l'Ajuntament a la cultura? És que el fet de que hi hagi molts, molts artistes vivint a Tiana, no sé si vol dir de que hagi d'haver-hi més o menys suport a la cultura, o quin, quin és el suport que ha de donar un Ajuntament a la cultura. I mira que jo vinc al món de la cultura, eh? Penso que és un tema que... A mi em va agradar molt la, el principi de tot d'aquesta etapa de, de gent, quan hi havia el el meteoròleg, com es diu? L'Abel Caral. Caral. Caral. Uh, que va convocar una sèrie de gent, era una cosa molt oberta, i, i anàvem una mica a definir quin paper devia tenir de la cultura dintre de l'ajuntament I a mi em va molt, capaç que passa és que és una cosa que es va, es va, es va tallar, es va acabar. Però penso que cal un debat en destinguin els artistes i en destinguin altra gent una mica per saber quin encaix ha de tenir i quin paper ha de, ha de, ha de tenir l'Ajuntament. Perquè penso que és discutible. Ja dic, el ver mi dedicat durant molts anys fa que, que sàpiguen millor que molta gent el discutible que pot arribar a ser. Perquè també he vist uf, moltes coses que en la que han intervingut les administracions públiques que valdria més que no ho haguessin fet. Àngela. Uh -huh. Sí? jo? Uh, bé, jo de tot el que has dit, jo després tinc altres preguntes però m'he quedat com a mestre. Mm. espera un moment, que sembla que el micro no, no funciona, funciona. No. posem el del Pere ara, ara sí, sí. Ara. doncs com a mestre m'he quedat amb una de les respostes que li has donat a l'Isaac quan has dit <laughs> quan has dit que tenies dos fills i que havias hagut de portar un fill a l'escola privada i una a la, a la Va -vaig no, és que vaig haver, Perdó, vaig prendre a... aquesta decisió la vas prendre uh -huh. I llavors has comentat que no totes les escoles són bones per tots els nens. Uh -huh. M'ho um, expliques una mica més? És a dir, el fet del que el vas haver de canviar és perquè un nano tenia problemes, perquè no podien estar separats perquè no hi havia dues línies en anar a l'escola. No, no, no era per aquest problema, perquè no l'escola a aquest... l'Anglada té dues línies sí. i anaven perfectament cadascú a seva, sí, sí. seva... No, no, era per aquí. Perquè pel que sigui, un d'ells, que és el que després va acabar sí. anant una escola concertada, doncs eh, necessitava que li donguessin més canya ja. que estigués més sobre d'ell ja, o sigui, que penses que les, les concertades donen més no, canya ai, el, el, no, no, no, no el, el, el, el, el cas concret dels meus fills jo em vaig trobar amb això ja Uh, jo treballo fa molts anys amb una empresa que s'hi guanyava d'escola sí, sí. que anem per les escoles, conec, escoles la conec, la conec. I, i, i he tingut contactes amb moltíssims mestres de moltes escoles i no hi ha una diferència clara entre el mestre de la pública i la de privada de Catalunya almenys, Perfect. no hi ha pràcticament cap diferència ni en els valors, ni en la manera ni en la capacitat, de fet, molts mestres de l'escola privada o concertada estan esperant fer les oposicions per entrar a la pública, és a dir, que són bons mestres, els no, no. que arriben a la pública ara la concepció, l'estructura, que sigui, en aquest moment l'escola a l'Ola Anglada no em donava la resposta que jo creia que necessitava el meu fill, que a més a més era palesa amb els resultats acadèmics yeah. i no és que fos un estudiant brillant després però vaja, almenys se'n va sortir. Bé, bé, no, no, m'agrada haver-te sentit a dir, doncs, que evidentment que no hi ha diferència de, no, no, no, de mestres. No, no, no, no, no. A no, més no. jo sóc un cas així, no? Vull dir, vaig començant a la concertada i ara estic a la public. És que jo n'he conegut a moltíssimes, sobretot no. dones, moltes mestres, que, que, que m'han explicat això. Uh -huh. He treballat molt amb Rosa Sensat, vull dir, ff, veure, tinc molt de contacte amb el món educatiu. Depèn, no. Molt bé, una altra pregunta, Meritxell. Jo també faria una pregunta una mica relacionada amb, amb el que ens afecta pel que fa a la part sud de Tiana, sobretot a el que és el parc del tramvia Tiana-Mongat, uh -huh. l'entorn de la Vivin 20 i m'agradaria saber una mica si és que coneixes una mica la temàtica o no i quina és la teva opinió de l'aprovació la, darrere en l'últim ple de la modificació del PGM per a aquell entorn en quan sobretot relacionat amb què abans has dit que el creixement del poble hauria d'estar cada cop més limitat uh, A veure, si, si me'n recordo bé, ja fa bastants anys quan estava gent ja hi havia, no sé si és més o menys va per aquí. I ja hi havia una proposta, correcte, que a més a més es veu que tenia el gran defecte de que no s'havia contemplat massa la mobilitat. Uh -huh. era, és a dir, era, havia la possibilitat que es creessin embussos perquè es, es, es focalitzava molta gent, moltes vivendes, en un lloc on hi havia una sortida, diguem-ne, pel, pel, pels vehicles, sobretot privats, que no era... que, vaja, que, no, que, que hi havia tantes possibilitats uh -huh. que hi hagués problemes. És el que sé, no, no en sé uh -huh. més. Però sé que tenia aquest problema. Eh, dic lo mateix que abans amb el tema dels números de l'Ajuntament. Això és una cosa que un cop tu... Tens unes responsabilitats, t'hi poses en el tema, te l'estudies, uh -huh. el consultes amb, amb la gent entesa, Experts, perquè jo no sóc uh -huh. no ni, ni urbanista ni, ni expert en tot això, i demanes opinió i, i, i fas una mica la teva valoració. Uh -huh. Tinc molts dubtes de que jo arribés mai a ser regidor d'Urbanisme de Tiana, això ja t'ho dic, uh -huh. per la meva formació i per el meu perfil. Uh -huh però en relació al creixement de la població, el que reba... s'afecta... A veure, a mi com a, a tianent ja he dit que jo m'agradaria que no ens passéssim de frenada, diguem-ne, amb el tema de la, del creixement. De fet, ja hi ha hagut una, un factor natural que és la crisi, que ha fet que hi hagi tota una part de Tiana, que hi havia un projecte de fer-hi més pisos i més cases que no s'està fent, mm -hmm. que és tota la part del, del creu de terme. Mm -hmm. mm, ara, què passarà el dia que aquesta crisi la deixem enrere? Doncs penso que hauríem d'haver-hi un compromís a dir, Vale. no construïm aquí un poble perquè a vegades, jo he sentit a dir eh, ja dic que el món de la política em queda una mica lluny però que havia com molt d'interès perquè clar, la que de 10.000 habitants resulta que és que tens un pressupost més alt no sé què, que dius, I, i què, tu penses que els habitants de dia ens interessa que vinguin més diners no sé què, Vam, eh? potser el que hem de fer és, és, és fer bé amb els que som i, i ja dic que, no, que això s’ha de digir de ser estancat tampoc dir que això no, aquí no, d'aquí no podem passar i, però a mi com a tinenca em feia por, quan jo vaig començar tantes grues i tantes coses, ja i per això de fet vaig entrar a gent, i de fet era la seva divisa, i va tenir un èxit electoral notable. Mm. O sigui que vol dir que no sóc l'únic que ho pensa. Molt bé, més, més coses? Jo tinc una altra pregunta, que és, um, a mi uh, l'enfoc que, que, que ha donat m'agrada, que és molt de, de professional, de, de, de no, no haver caigut en el dia a dia de com ha anat tot, però, però sí un aire fresc, no? Un aire més professional, més pragmàtic, més... M'agrada això que diu que tot es pot mirar, es pot analitzar, però per l'altra banda també, si tanta llicència li dono perquè ve del món professional, li faré una pregunta que és, vostè se'm la gestió d'una empresa de la que no en sapigués els números? Perquè, en el cas de l'Ajuntament... Probablement, és... el primer que faria, no dir de fet ho he fet, eh? Seria demanar els números. Ah, és que abans m'ha semblat, amb l'entrevista... Isaac... Amb, amb la... Amb la... Amb una empresa una gestió amb una gestió, no? gestió d'un ajuntament. Sí. És que passas que passa que vinim amb un oferè no m'ha no ofert ser regidor. Jo m'estic presentant amb una llista i no sé si els tinencs em votaran., a veure, però vostè vol que el votin? No? Sí El que passa és ha que ja us he ha, dit ha que nosaltres ha ah, o, no ho he dit en altres ha programa, entrevistes sinó. Nosaltres havem eh, decidi presentar-nos eh, fa poc temps. Fa relativament doncs, uns tres mesos o així. Però quan decideixen presentar-se... Han de, tenir... Hem de, mirar, de mirar els números de l'Ajuntament. No, els números no. No, és que no és el mateix, no és, no, és, no és el mateix cas. Probablement, ja et dic, jo no em dedicaria a la hisenda, ni a urbanisme, ni tot això. Jo probablement, segurament, per la meva formació eh, i per la meva pràctica professional, em dedicaria més a cultura. o yeah. eh, que sigui que diria, a veure, quan tenim per cultura tant? Bueno, doncs pues anem a mirar de fer el que es pugui. Uh -huh. Sí, no, amb, amb, amb, amb... O sigui, si jo hagués de ser alcalde, clar, jo puc dir ara, no, no, nosaltres ens presentem i nosaltres volem guanyar i tenir set regidors, mm, vale, però qui em creuria? Vale? No. A llavors, pues, eh, potser sí que sí que hagués d'esperar de ser alcalde, diria, a veure, em te'n to, fico i a veure el, el, el, el que m'estic carregant. Però bàsicament el que volem és tenir una presència, eh, fer pedagogia sobre el tema de la independència l'àrea que ens toqui, sins que ens toquen alguna, i si és que ens volem involucrar amb el, amb el govern, degut a de les circumstàncies, perquè probablement això de tots, tots dintre d'un mateix govern serà difícil, nosaltres ho intentarem, però si això no es dona, millor no ens interessa estar en un govern que no sigui de tots, Vull dir que hi ha moltes coses per solucionar i no és el mateix, exemple, el d'una empresa, en la qual et diuen, no, mira, cobraràs tant, seràs l'encarregat de refutar aquesta empresa que té problemes. Va, ens ensenyem els números, a veure si ho veig possible o no ho veig possible. Jo veig que és, són casos molt diferents. Uh -huh. que en pocs minuts. Uh... Uh -huh. sí, poc... sí, sí, tant. Um, a veure, si Tiana, si bueno, si Catalunya... Ah. si Tiana fos independent, <laughs> si Tiana fos independent, eh, hi hauria voreres més amples, <laughs> perquè les mames i els cotxets no corressin sí, és una de les coses que està, físic. Està, està en el nostre programa, tot això. Sí, per exemple, a veure, el programa ens l'ha fet una persona, que és la Berta Coll, que va dintre de la, de la llista, que uh -huh. és, és arquitecte, i sincerament és la millor part del programa perquè se nota que ho fa, ho fa una persona professional a tope i hi ha tot en tema de carta cromàtica hi ha tot el tema dels establiments, de la senyalització oh. de la transparència uh, tot el tema aquest de les voreres fins i tot el tema que uh, he vist que últimament, ahir va ser estaven penjant un cartell electoral i ens ve la brigada i ens diu, ostres, es de treure perquè anem a posar una senyal d'aquestes del punt de trobada per l'escola. I dic, mira quina casualitat, hem posat al programa demà, demà passat, sortirà el programa i es pensarà que ens ho hem copiat. <laughs> perquè volem senyalitzar uns camins segurs perquè els nanos vagin a l'escola caminant. Sí. Molt bé. Perquè això de portar el nen a l'escola... En... Amb 100 metres, ens sembla molt bèstia. Hem d'anar acabant. Uh, la Gemma ens ha preparat un petit retrat de com ha vist el candidat, no? Sí, i de com, i de com ha anat una mica l'entrevista. Uh, ha arribat quan faltaven 10 minuts per les 9 del vespre, que era l'hora que començava el programa, mig ofegat, potser per les escales de, de la ràdio, i no ha callat des de que ha arribat fins que, fins que hem començat, eh? això sí. Uh, amb texans, camisa de quadres blanca amb una ratlla negra, fora dels pantalons, mig desgarbat. Eh? Eh, eh, ens ha fet una confessió... <ríe> per dissimular la panxa. Dissimular la panxa. <ríe> en, ens ha fet una confessió eh, just abans de començar, eh, que és que no ha sintonitzat mai radio Tiana. De fet, ens ha preguntat eh, el, el dial i no sé si té alguna cosa a veure això amb què li han estat què en els cascos tota, tota l'entrevista. També <ríe> t'ho he cutejat, i crec que no és hora. No, no, no, me'ls no, no, he, a... he, ah, he posat jo així. Bueno. Perquè m'agrada també sentir una mica el que el que no m'arriba per aquí uh, l'entrevista la suada de tota... sí, de, de veritat i... es que més no em posa l'aire condicionat sí, ara, sí que tots és, ara sí que hi és sí, però sí, sí. La, su la suada a, en tots els aspectes ha fet una pausa dramàtica quan li hem preguntat per la Tiana d'abans i el creixement i s'ha posat tens durant el test i, i durant la pausa fins i tot ha dit uf, com apreteu Uh, I en la segona pausa uh, has bufegat. Uh, ha estat imposat seriós uh, durant les preguntes que li han fet els tres tianencs i li ha costat en sortir-se'n o explicar-se bé sobre l'acord amb Esquerra i sobre el desconeixement d'alguns aspectes municipals com ara aquest últim que parlàvem de l'estat de, dels comptes. L'exacte li ha posat fàcil <ríe> perquè es posa molt seriós i no sé si en o no. No, te n'ha no, sortit prou però, bé. però vaja, Eh, és la seva feina, tu. Sí. Si jo estigués Parcí en el seu lloc, probablement ho faria. O sigui que... Molt bé, jean -Marie. Ara li farem fer la porra, eh, que ho farem una manera a cada candidat, que faci la, la porra dels resultats electorals, i després oh, mira, eh, no internet, i descobrirem el 22 de maig qui, qui l'ha clavada. Moltes gràcies Va. també a la Maritxell, l'Àngela i el Pere. Demà us, eh, us deixaré més temps, perquè avui se'ns eh. ha fet molt no contenta això. Bé. Molt Bona bé, així de sí, que demà i tornem. A les 9, és el torn del candidat del PP, torna Manuel Gonzalo, el candidat històric de del partit. Fa quatre anys el PP es va quedar fora a l'Ajuntament per molts pocs vots. Veurem què passa, li preguntarem pel seu programa i també per com veu la campanya del candidat del PP de la ciutat veïna de Badalona, el Xavier García Albiol. Això serà demà a les 9 en punt. El control de sol, Raül Heredia. Podreu recuperar l'entrevista al Facebook de Ràdio Tiana i també al Facebook de Tiana, Eleccions 2011. Bona nit.